Arată Tata, făptură nouă, stăpânul tuturor, prin tine, Ioane, căci fiind atins creștetul stăpânului, de mâna ta care tremură, ne-a sfințit pe noi și a luminat pe cei ce strigă către tine. Bucură-te, datătorul bucuriei celei Dumnezeiești, Bucură-te, pierzătorul blestemului înșelăciunii celei diavolești, Bucură-te, luminarea și lauda sfinților, Bucură-te, desfătarea și bucuria drept credincioșilor, Bucură-te, trandafir cu frumoase vopsele al mirosului celui de taină, Bucură-te, crin cu bun miros, Bucură-te, vedenie înfricoșătoare. Bucură-te, că umpli de bună mireasmă sufletele, Bucură-te, păzitorul cel nebiruit al pământenilor, Bucură-te, scara cea cu bunăsuirea credincioșilor, Bucură-te prin care se înnoiesc cele de jos, Bucură-te prin care se închină cele de sus, Bucură-te prea cinstite înainte, mergătorule. Bucură-te No Dacă a văzut Zaharia Pentru tine fiul lui Ioane, prorocule S-a spăimântat când a văzut pe Gavril De-a cărui m a rămas mut Până când te-ai născut Și îndată a strigat lui Dumnezeu Aliluia Aliluia tolește tu celor din nevoi străjătare și o cărmuitorilor slavă și stăpânie că prin tine Ioan credincios și biruiesc toate semețiile vrăjmașilor și laudându-te te măresc cu tocmite cântare Bucură-te, izbăvirea și curățirea păcatelor! Bucură-te, al Domnului! Bucură-te, cântare în frumuseța ta stăpânului! Bucură-te, cetate de Dumnezeu sădită și rai de hrană! Bucură-te, loc de Dumnezeu umblat și lumina vieții! Bucură-te că ai înflorit rodul curăției, Bucură-te că îi râul înțelepciunii, Bucură-te săditorului celor fără de materie, Bucură-te lucrătorul odraslei cele nestricăcioase, Bucură-te cel prin care ne-am luminat toți. Bucură-te cel prin care s-au mântuit credincioșii. Bucură-te că izvorărești luminarea dreptei credințe. Bucură-te, prea înainte mergătoarele. Bucură-te, prea cinstit. Să vă Fricoșatul sa Elisabeta, dacă a văzut pe Maica lui Isus venind către dânsa la închinare, și pruncul în pântecele ei cu bucurie a strigat, Cel ce luminezi toate, luminează-ne și pe noi care cântăm lui Dumnezeu, Aliluia! Hallelujah Hallelujah Dacă au intrat în urechile lui Zaharia, grairile în Înțelegând dezlegarea celor nevăzute ce au să fie, toți au minunat și au strigat așa, bucură-te al celor negrăite. Bucură-te, dezlegătorule al stricăciunii celui întâi zidin, Bucură-te, datătorul cunoștinței de cele ce vor să fie, Bucură-te, surpătorul mândriei celor potrivnici, Bucură-te, și tărie drept măritorilor ocârmuitori, Bucură-te, tărie și folositor credincioșilor, Domn! Bucură-te, că luminezi ochii inimilor! Bucură-te, că întuneci gândurile cele rele! Bucură-te, cântare frumoasă și cu bun miros! Bucură-te, suflet cinstit al sufletelor celor bune! Bucură-te, doctorul sufletelor și al trupurilor! Bucură-te, arătătorul minunilor celor multe! Bucură-te, prea cinstite înainte, mergătorule! Bucură-te, Înainte, e nainte Părerește toate nevoile pe toți cei ce aleargă către tine, la Dumnezeiască pomenirea ta cea purtătoare de lumină și curaze strălucitoare, că ai înrăznire către Dumnezeu. Și poți să zbăvești din nevoi pe cei ce cu dragoste îi cântă Lui, aleluia! Aleluia!